له الله ح خلل انوان وجننااصل ددي ځایه د بارارت مقصد یو ظاهې مقصد دی دشا هغه دا دي پیدا خلق او ابداع الله خووتاله کړی ده دا مخلووقات چ چې کوم الله ووتاله پیدا کړي دي نوې کې کثرت او تعدد دی کسرت او سری تعدد دی او تو دی طول و او, او صاف چیدی نو دا جدا جدا دی تو دی مخلوقاتو کی مختلف قسم اجناس دی اقسام دی او د هاری او جنس او د هاری او نوعی زان زان لچه کمدنو خواست دی تو دی خالق چیدی نو آگا سوکتے الله تعالیٰ دی بس نظر سره اختلاف نمخلوقات و ذکر کئی جا مخلوقات مختلف تی او دا, دا خواس دی خواست مختلف تی تفصیل بیات ہو عمیق و نظر سرا عبارت مقصد شاسه یو یوم قبل سره تعلق ته اول ما بعد سره ما قبل سره تعلق, تعلق داري چې به دي مخلوق کی ظاهر کې تعدد معلوميږي اختلاف معلوميږي ده آثار و ده خواس و هم اختلاف سه چا باویل چه ده خالق با بدل بدلینو ده ده خالق با بدل بدلین اشتاد سیبر رحمه الله و تعالی وی چه ده ده طول و سره د آثار او د خواص د نه فقط الله دې سدا اشیاء دي او کله دې اشیاء او خواص دي د دې خالق چدي نو فقط څوک دې الله تعالی دې او ما بعد سره تعلق دا دی صفت د تدبیر الله را وڑی ورپسې صفت د تدبیر شاته ذکر کای د تدبیر د صفات همید ده دا, دا. چې الله مخلوق پیدا کنونکی دا و چې بس یو ګټاو اکی او شانتی وو ورزنی شې اشتکړو ورته په میان کې اوس تدبیر او تنظیم تاجته نشته ابل کې دا مخلوقات چې دي دا مخلوقات مختلف دي کله چې مخلوقات مختلفو او دودې خواص او آثار سو مختلفو خواص مختلفو آثار سو مختلفو د دې په منځ کې تدبیر او انتظام تا ار تنظیم کول کې د دیوهم الله دې نو دا د دی خواص او اختلاف او د آثار او اختلاف دا ثابتولو کې اشاره دا تمه صفته ثالثه چې هغه تدبیر دې چې تدبیر او قبل سره تعلق داشو چې خالق د هر څه څوک دی الله دی هغه د اشیای دي او مختلف آثار مختلفه دي خواص مختلفه دي او روانه شو اوس د عبارت حاصل وايو او مرقات پرغه توجو کوی مولا لقاری واره نا تاسو مرقات چقم دي هغه د ولاګه توجه خیر د هغه نه کوم تاثیر المنطق توګه تیسره منطق ته رسیدي هغه ته لګه توجه کوي ګورا یو درې مقصد ومن خو هغه وو سره سره راځي تاشیع چکم په نفده کی اجناستی انواع او اشخاص دی اجناستی انواع دی او اشخاص دی پیدبار دی یوٹی کی سرگو رچدا عالم نی مخلوق دی شخص اکبر دی شخص سے اکبر دی او چتالہ اللہ تعالی دا پیدا کولو او دوسرے قویادات او سراسمره او زای کول دمره مخلوقاتو کې تعدد او اختلاف راتو تعدد او اختلاف څه کېدو راتو تاث ویلی دی چه جنس چده رو جنس قسمونه دی جنس ساپل عالی دی او بلچه گمدنو جنس الاجناست دی جنس الاجناست دی دارنگی او نوہ نو نوہ عالی دا او نوہ ساپل چهت نوہ کلا جنس کی قیودات اولگو لشی زاغین نوع پیدا کی. پیدا کی نوع پیدا کی او چی کلا دن نوع انوان قیودات نرکلی شی زاغین جنس الاجناس پیدا کی دیده که نا تا چی زن لخ فلطر زوای وائی جنس تی جنس الاجناس اغې سره قیودات اوله غوا څه بده پیداکي نو عيبدې پیداکي نو الانواع چې دا داغې نو قیودات لري کاوه نو څه څه بده پیداکي بیا نو عيصره تخصصات اوله غوا نو اشخاص او افراد بده څه پیدا پیداکي جنس چه دې غاړه تر کی چې د کوم د ټولو نه او چدوی غاړه جنسل اجناسی نوع تنزل کی صحیح ده که نه چې جنس د ټولو نه لاندې راشي چې نور تاسو ساتو د تا کېدلې نشي غاړه نوع الانواع تاسو چې جنس کې عموم نه د کوم عموم نه او پا نوعا کسی شیدیں خصوص تی نا خستاز سبق دیا نوعا کسی شیدیں خصوص تی تو چه سمرہ عموم زیادتی کی آقا با جنسل او چه سمرہ کی خصوص زیادت سو آقا با انواش لکہ مثال لیں منگا انسان واقلو زید عمر بکر دا اشخاص څه اشخاص د دې او نه اعده چې دې طول پکې شریک دي هغه انسان دی انسان اوس انسان کې او دی دې څه دې جنس ته حیوان حیوان اوس دا جنس دا, دا جین څه قریب و د تاسو که کنا دا جین څه ده قریب دا جین څه قریب چیرې دی کې د سره د ساواله شریک دی ته شریک دی ساواله دې حیوان نیک برکا جسم نامي ه کې کا ور سره ونی څه شوي شریک شوي تو سره شریک شوي وونو توم شامین شو لگی ور برا که دا نامیتی کٹ کا مطلق جسمونی کا دیکھا جسمونی کا نو طولو سی زنو تا چه کم اجسام دی اجسام دی ہواییات نام نو اجسامو تسو شو شامل شو دا اجسامو نه لگ برا که جوہری کا جوہری کا وچه سجو آهیر دی را غیطولو تا سشو شامل شو ازو نانو دوی رای مولا پا نیز بانی جو هرنه کا موجودونه کا آراز و دم سشو شامل شو آراز و دم سشو شامل شو آچه کم در طولو نبرا دی ما اجنسل اجناس جنسل اجنات شاعلی جنس تے اب عدل اب عدل تو, تو قریب دے و بعید دے و اب عدل اب عدل اب عدل ما جنس تے عالی برانے چاگد جنسل اجنات باقی عموم دے ٹولو نسسو زیاد شو اس آغدین شروع کا موجودن نا کت جوہرون کا آراز سے شو خصوص راگے گا جو سره سرا جسمون کا نو غیر اجسان دیسو شو. او اطل. نو جسمون سرا نامی کا نو غیر نامی دیسو شو. او اطل. نو نامی سرا کا جسم نامی حیوان کا متعار رکم بلی را دکھا نا. سی که حیوان کا نو غیر حیوانی جسون آدیسو شو. خارج شو. اید دکھا نا. ویگی. جای انسانون کا انسانون نا حیوانات تینا بقایده الوال انسان نتول سو شو خارج شو فدن انسان چی دی نا دا نوال انواشو دکی خیری خصوص زیادو سو زیادو خصوص نا دا نوال تاسویلی دی هر جنس پا نظر سره سرما فوق تسوی نوعوی او پا نظر سره سرما تخت تسوی جنسوی دا نول انواس و اوس رازا دا هر یو دا اجناس والا دا هر یو خپل خواستی دا هر یو سنی خپل خواستی پاق خواست و آثار والله پیدا کرده ده حیوان خپل آثار دي بیا پا حیوان کی چلان دی انواع دی انسان پاکر فرس دې خپل سری او اواثار دي د انسان خپل اثار دي شاسې به ذکر کړي د بقر خپل سری اثار دي د فرست خپل سری اثار دي د اسس خپل سری اثار دي د هر یو خپل خپل لوازمات دي خپل سری لوازمات بس پدی پسل کې شاسې دمروي چې د انسانوم یو نوعه ده او د خپل څه آثار او لوازماتو بدلت نه دل دومره ذهن جوړ کو چې د انسا انسان لا انسا کډه هر نوې صحواستی د انسانو صحواسو شتري دغه چې خپل مقصد دین نو غیته تا کو کودار یو غرض ده مایته رو رو بوسره سکی صحیح ده نا باید تخم دلو کو تکلیف او مجازات ته له ذهن سکی جوړی چې د انسان پیدا کله مملا ده لیدو خصوصی گونه آثارم چا پیدا کړی الله پیدا کړی په مخلوقات کې نو نور نه جدا دی او آثار یې نو نور نه سوي جدا دی هرڅه بووی که احکام جدا شي مسخو وړاندن په خپل بدل از این جور کې وخت دې شات سر سړې په یکاینا واستنی ولا والی لګداسه طریقې سره بوزي بس خصوص نه زال زین دومره جوړ کو چې لري هره نوې خپل خپل خواص ته بس بس نور شنووي او دورو در باندې اومنی دا بدا حد تے دین سوک انکار کولے سوک تے منکار کولے سیا جناس تی جنس تے او فصل لے چھ دے جنس او فصل لے سوک جوڑی ناغ سوی مرکبی کنا سوی دا جناس اخپل د انواو د دا فصول اخپل سوی احکامی منسان سو شده مرکب دی مرکب حادیسی سیده کنا ده بدیحیات کی اگر دینا سوک انکار کولے نشی, نشی ده ابن کمونیا اگر اشکالاتم بچی کم دنو حل کی ابتخار شیعاتین چھو دتا وقد دل العقل و النقل علا ان اللہ آتا علا خلق خلق العالم انواعا و اجناسا دی, دی نو اقل پیم دلالت کی نقل پیم دلالت کی چل اللہ رب بلعظت مخلوق پیدا کرده ده دا عالم و انوادی اجناسی و جعله لی نوع و جنس او گردهولی دی اللہ د پار دا هر نوع و جنس شخواست بگورا اجناس پیدا کل دا اجناس سماده و دا ابداع شوا ایده کنا و جعله لی کل نوع و جنس خواستا دا جعلی بسیط شو کنا یو جعلی خلق العالم انواع انوا اجناسا بس دا که دی انواع و اجناس پیدا کل و جالل کل نوع و جنس خواسته فنوال انسانه مثلا لکه نوع ده چه بوالو پوی ده د خاصتهو ده ده چه کمدنو خصوصیات ده غصتا خواستا ندخا تاسو ای شاست ده نتو تخواسته نو گردو او خواسته خو چه کمدنو عوارز دی او نتو افتخو منق فصل وای و او فصل لذاتیاتو نده دل تخواسته لو غوی مانا مراد ده چه ما یوجدو فی ولا یوجدو فی ساسو دا تیسرا منطق کوال خاصه مورا دا انو تکشو و زهور البشرا وزهور... بشرا چه دا سرمن خکاره دا لکا نور و سیزونو سرمن پټه دا ایده کانا غوا دا غوای دا داقیب سرمن بانده سوی ویختری چه دن سرمن نخکاری بیرسان بشرا سکی کاری که مسامنو که لگ لگ خو سرمن بیان سکی کاری و سیوای دنی غولاړ دی نور سجونه راشد تي او د انسان دا خاصوره سلسله شه نهغه نور ټول پروکو باندې دی او انسان دا که شانته نهغه دی هر ټول پروکو دی د غیر کوه تکوینی ده او انسان خپل ټیټی دی د در کوه تشریعي دی دا راځي رسو واستوا القامه وفهم الخطاب او په خبره باندې مسږي پیګ 11 خبره سږي پیګ چې انسان یې خبره خبره سږي ویګی وانا او فرې دا بل مثال دکرې فر یوهناوا ده د خاص سرته صیل ړې دل شو و کوو بچ او د د سرمن باې سري وخت ی خدایا وقامته اوجا او د د چېګمدنو کا دقامه ټییکته کوک دی دا هیواه ټول رک باې ټول مچ اورک باې دي والله يفهم الخطاب وبخبره نپوېږي وخاصه الصم دا س... حیوانات نا... نو نقل شوبل نو ایتل غیر حیوانات چې ديږي ځاړ شو ذارو خاصه دا د اهلاک ول انسان الذي يتناوله چې چا دا زهر خوړل کنه په سړی شي مرش وخاصه د زنجبیل او خاصه د سونو چې دا ادرک چې سونو الحرارت والیبوسا دی که گرموال امنه و چوال فکر امنه طبیت کی خشکی دا و خاصت کافور البرودا او خاصت کافورو یخوال ده و علا حاضر القیاس جمعو الانواع من المادن والنبات والحیوان طول انواع دی که آغا ما عادلو کی دی و اس پا کانونو که چه کمنو کانی یو عام کانی دی سی دایینا کرس جو دی دی او بل چه کمنو یاقوت و مرجان کانی دي دا یو شیدی دو و نبات او دګوټو ولایچی او امرودی او شان دي ټماټر او لو یو شی دي پेंडा او مرچکه یو شی دي دارګوټ خپلخ بلس ده میوه دا او خاصته ده منه وی دومره مانه ول حیوان حیوانات کې خر او بیزه یو شی دي ها ګرد او سپ یو شی دار یو ځان دلته دي خواس وَجَرَتْ عَدَتُ الله دَا بَلْتَ اَقْزَلَ دَرْگِي سچا چکم خواست تی اگرد آقای نجدہ کی گی نا حقای قلشه ثابتہ ثابتی نی زکا نا در شیخ پلس دی خواست تی اگرد آقای د کی گی نا خلص پیکی گی انسان خرکی گی اگر کما سلیل حماریہ ملو اصفارا یلکا خواس بدلی دیشی. سی دی, دی. دی. دی. دی شي دا هر چا خپل سې دي خواس تي بس هغه د اغېری اغېری جدا کېدلې بس د دوټه کماویلو شاسې په کې هر چا خپل پیدا انوا او اجناس تي خواس ول پیدا کړې دا خواس در چا خپل جدا کیږي نه وجره عادت الله تعالی الله تنفق الخواس چې جدا دي شي دا خواس هم ما جوړه خواس هر دا راغې سې نه چې الله ولا شکر زولې یعنی خاصه د مال لهل خاص نه جو کېدللی خاصه دمال له خاصې نه نهده کې بیا ه پسې چې کله په دی ک نو خصوص لاندې پر نو کې خصوص را نهې جوړ شي افراد انسان کې خصوص راغې که نه انسان کې سر نوې جوړ شي ی شو حابشي رومی عراوي عجمی اس شي جوړ شي بیا پا ایکی خصوص را چی افراد شي جور چی وان تکون مشخصات الافراد خصوصا فی تلک الخواست او مشخصات چی دی متعینات تشخص تعیون دا تازان لبیاباس کوئی منطقی وان تکون مشخصات الافراد چی کم اغا ممیزات دا افراد دی ممیزات بل فرد بل نصر اولی واختلاف والسنتکوم و خصوصاً فی تلک الخواست دا نورو پداخ خواستو کی خصوص کی پیدا کی ان انسان کی خصوص پیدا کی خصوصیت زیدی بکری عمری داو سراشی و تعیونن لباز محتملاتی او دا تعیونشی دی زنو محتملاتو فا کذالک ممیزاتو الانواعی خصوصاً فی خواست اجناسی ها دک کرنگی ممیزات دا انواعو ممیزات دا چا نوعک جسو پیدا شی ممیزاتو اسو پیدا شی اشخاص. پېدا شي اشخاص مميزه تر انواع خصوصا فی خواص الاجناس هغه تخصیص راولی په خواص د چاکی اجناس کی وان تکونه معانی هغې الاسامی مترتبه په عموم او خصوص دکران یادس معانی د دې اسامیو چي دي کړه ما هغه په عموم او په خصوص کې مترتبی جنس چې په برابر باندې جنو عموم بګیږي سوا کیږي او ناد چې فکته د جنس په کتابه ناراضینه صبح پیدا کیږي خصوص په کی پیدا کیږي کل جسم و نامي و حیوان و انسان فاز شخ متمازجه متشابکه په ظاهر ثم یدرک العقل الفرق بینهما ظاهر کې جدا څو ګوري کنه فاز شخ دا متمازجه متشابکه په ظیر کې اوګور دا ټول انسانوني څکاري انسانون خري او چې کاه جوور نظر سره ته وګورې که نه په هری کې بهته فرق شي معلوم شي په ظیر کې ټول هیوانون خي ج سا اخلی او چې قیقت کې وګورې نو د حیوان هیوان جدا چې د خاص به د د شي معلو شي نو فرق به دد شي یر شي ظیرر کې ټول جس میامېښکاري او چې وګورې په دو ځان له خاصري د خوونو ځان له خاصېدي د انسانه نوځان له خاصې نزا زائر کجورو نو مت مازی یت متشابکۃن یوبل کین یو دی یوبل کس <متحدث> دی نه نوتی دی و ثم یدرک لار کو یدرک لار الفرق بینهما یا کلدی بمنس کے فرق پیدا کی و یذیف کل خاصۃ الی ما هی خاصۃ له او ہر یوا خاصین نسبت کی ما لهل خاصۃ یعنی دریہ وی خاصی زل خاصی تسو کی نسبت کی کوس لفظونه غنا په دې سم کوم لفظونه په فیل کوم سره لفظونه پاورفل کوم سره لفظونه په څه خواصه ته وګوري په سم جدا کی فلسفه کی جدا کی حرف کی جدا کی د کشان دي ظاهر کی دا یو موجودون سکیږي خاري یو مخلوقون سکیږي خاري یو جسمون سکیږي خاري یو جوهرون سکیږي خاري په څه خواصه ته وګوري یو دبلنه سکیږي جدا کی ز دا انسان لکه یودا دی بل دا, دا لسان کی, کی خداله سدا انسان ز ټول مخلوقات له جدا دی دا اقلی خبره ذکر کړه اوس نقلی خبره ذکر کەی سدا هر یو وخت بیان سره نقلی دلی ذکر کەی سدا هر یو شیخ خپل خپل خاصی شتا اوربسه له ذکر کەی کو حال به بس کوم